Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Winston Churchill, Agatha Christie, Robin Williams a felsorolt öt a maga területén csodálatosat alkotó embernek egy közös tulajdonsága biztosan van. Valamennyien diszlexiások voltak, azaz gondjuk akadt az olvasással, nem is kicsi, és ezért általában a tanulással is problémájuk volt. A korabeli feljegyzések arról tanúskodnak, hogy tanárai szerint például Einstein gondolkodása lassú volt, és nem barátkozott senkivel. A 26 évesen Nobel-díjat nyert Einstein saját magáról a következőket mondta. Az egyetlen, ami gátol engem a tanulásban, az az oktatás. Winston Churchill iskolai éveire így emlékezett vissza, Általában véve az iskolában töltött napok szorongással töltöttek el, nem volt kellemes érzés, amikor rájöttem, hogy a verseny még jóformán elsem el sem kezdődött, és én már is reménytelenül kiszorultam és lemaradtam. A téridő szerkesztője Takás Tibor vagyok mai és holnapi műsorunkban a diszlexiával, a problémával érintettek fejlesztésének lehetőségeivel foglalkozunk, illetve arra a kérdésre is keresük a választ, milyen okok játszanak közre abban, hogy valaki nem tud megbarátkozni a betűkkel, egyáltalának talán az emberi agy miféle működése teszi lehetővé, illetve akadályozza meg az értő, folyamatos olvasást. Csépe Valéria akadémikus, pszichológus, az MTA Természettudományi Központjának agyi képalkotó centrumában vezet egy kutatócsoportot, amely többek között a diszlexia kognitív és agyi működésbeli eltéréseit vizsgálja. Az agy nagyon összetett funkciót lett el akkor, amikor olvas, amikor értően olvas, gyorsan olvas. Aki tud olvasni, az nem kell, hogy gondoljon arra, hogy ez egy milyen hosszú tanulásnak, tréningnek tulajdonképpen az agy egyfajta. Talán kellemes, nem az, akinek problémája van, nem az Gyötrése. Amit ma tudunk, hogy ez több összetett hálózatnak a jó működése és együttműködése. körülbelül 25-26 területnek az összehangolt működése eredményezi azt, hogy felnőttként kétféle módon tudunk olvasni. Egyrészt azokat a szavakat, amiket ritkán láttunk, vagy soha nem láttuk, ki tudjuk betűzni. Másrészt, amelyeket már ismerünk, azokhoz azonnal a szóforma alapján hozzáférünk a jelentéshez. Ezt a kettőt nagyon hatékonyan kombináljuk. Az agy egyébként nem készült az olvasásra. Miért is nem készült? Mert evolúciósan nem igazán volt rá ideje. Az agyi evolúció szempontjából 4-5 év az nem egy hosszú időszak, amire készült és aminek megvan, van ugye egy különkutatási terület, hogy ennek mi a biológia alapja, az ember nyelvet használni tud, beszélni tud, a beszédet bizonyos formában a gondolkodásra is használja, tehát hogy ez egy természetes evolúció Evolúciós folyamat beszélni, anélkül tanulunk meg, hogy külön formális oktatásban részt vennénk legalábbis az anyanyelvünket, tehát abban a nyelvi környezetben sajátítjuk el, amelyben fölnövünk. Ezt szoktuk anyanyelvünknek nevezni, akár anyánk nyelve, akár apánkék, de így nevezzük. Na most evolúciósan az olvasás, azt szoktuk mondani, hogy élősködik ezen a rendszeren, amit a nyelv létrehozott, ami egyébként a hallás alapján alakul ki, tehát a hallási formáját tároljuk el a szavaknak, ennek alapján jutunk el 6-7 éves korunkra a gondolkodásnak egy azon szintjére, amikor el tudunk kezdeni gondolkodni. Megfelelően abstraktabb szinten is olvasásra tudjuk használni a nyelvet, és kialakul az a fajta rendszer, ami hozzá tud férni a szavak belső rendszeréhez, föl tudja bontani, ezt szoktuk nevezni fonológiai tudatosságnak. De mit is nevezünk diszlexiának? Körülbelül 10-15 éve van elegendő mennyiségű adata az idegtudománynak, és az belül az ilyen összetett megismerő folyamatokkal, mint az olvasásfoglalkozó idegtudománynak, kognitív tudománynak eredménye arra vonatkozóan, hogy ennek megvan a maga biológiai háttere. A diszlexia egy adott, amúgy nagyon összetett megismerő funkciónak az eltérése, egyfajta gyengeség, egy gyengeség amúgy egyébként az erősségek tengerében, mert a dislexia nem azonos a mentális funkcióknak, vagy az értelmi folyamatoknak az alacsony szintjével. Tehát ez egy másként működő agyi hálózat. Nagyon gyakori, és a diszlexiások egy nagy csoportját érinti az, hogy a hangzása alapján megtanult nyelvet nem tudják áttenni egy másik kódrendszerbe, ami az írott rendszer, tehát ugye vizuálisnak nevezzük hogy ezt szaknyelven, tehát az egyik rendszert a másikba áttenni, vagy ezek Egymással összekötni, és ezt az összeköttetést rutinszerűen. És erre vannak azok már ennek a felismerésnek az alapján kialakított tréningek, amelyeknek az egyik fő alapja az, hogy az agy rugalmas, és különösen a 8 és 12 éves kor között nagyon erősen formálható a megfelelő tréninggel. Ha nem ismernénk, hogy ez a biológiai rendszer hogy működik, akkor ezt a tréninget se tudnánk sikeresen megvalósítani. Tehát a diszlexia egy összetett megismerő funkciónak, az olvasásnak, az olvasás rendszerének, általában vagy ennek az úgynevezett dekódolásnak, tehát hogy lesz hangol betű-betűből hang, hogy kell összerakni, mik a szavak, vagy annak a folyamatnak a megakadása, ami egy úgynevezett automatizálás, tehát hogy ez a szóforma, a szóformáknak ez az egész gyorsan megfejthető tára, szóforma lexikonnak szoktuk így szemléletesen nevezni, tehát hogy ez a jól használat, lexikon kialakuljon. Tehát nem igaz, hogy egy dislexiások buták, nem igaz, hogy üsták, nem igaz, hogy nem próbálják elég erősen, és az sem igaz, hogy nem elég motiváltak, és nem elég okosak. Ha nem is teljes egészében, de részben tudják már azt, hogy mi okozza? Hát ezen nagyon óvatos lennék, hogy mi okozza, ennek meg van a háttere, nagyon sok genetikai vizsgálat van a háttérében. nem olyan egyszerű megfejteni, mert nagyon sok összetevője, nagyon sok komponense van annak, hogy hogyan alakul. Ki. Tehát, hogy mi okozza, ezt nem igazán tudjuk, egy összetett hatás annak, hogy mit hozza az öröklési anyagban, mi mit határoz meg az agy struktúrájának kialakulását, kapcsolatrendszerét, pályáit, stb. Tehát ebben most nem menék bele. Ez kialakítja az, hogy hogyan alakul ez a hálózat, milyen az a környezet, amiben a gyerekek fölnőnek. Ezeket mind még erősíti, vagy gyengíti, vagy jobb irányba tereli az, hogy milyen olvasat, tanítási módszer van, mennyire motivált, mi érdekli, eleget olvase, eleget gyakorol-e, tehát ezek mind-mind együtt határozzák majd meg. A végeredményt. tehát egy szimpla okokozati ok összefüggés jelenleg nem látható, többek között azért, mert ez egy nagyon összetett jelenség. De a tudósokat, a kutatókat, ez mód foglalkoztatja a mai nap is, ugye? Hallja, az én a munkanélkül maradna, hogyha mindent tudnánk erről. A mi van egy kicsi váltás. Tehát nem csak arról szól, hogy a diszlexiának milyenek az agyi jelenségekkel megfogható törvényszerűségei, hanem az is, ami kevésbé van jelen még a szakirodalomban, hogy néz ki az úgynevezett tipikus fejlődés. Mi nem véletlenül nem beszélünk gyengéről, meg erősről, meg sérültről, meg nem sérültről ezeket a fogalmakat illik lassan elfelejteni. Van a tipikus fejlődés, amiben mindig a tudomány vagy a gyakorlat megállapít egy normát, hogy milyen az átlag, ami ettől eltér atipikus. Tehát a diszlexiás egy atipikus fejlődés. Minket az érdekel, minél nagyobb adatunk legyen arra vonatkozóan, hogy hányféle variációja van az olvasás fejlődésnek, mi tartozik bele ebbe a diverzitásba, melyiknek milyen a kimenete, hogyan alakul a különböző hatásokra ez a rendszer, és a például. Ahol van egy jó tréningfejlesztő módszer, annak bizonyult kell, hogy legyen a biológiai háttere, aminek alapján ezt követni lehet, hogy tényleg történt valami maradandó abban a rendszerben, és az idegrendszernek a plasticitása erre jó alap. Nagyon érdekel minket, és abba az irányba is mennénk, ami az alkalmazás. Az, amit a koroszakembereknek mi átadhatunk, hogy ezt már biztosan tudjuk, tessék ezt lefordítani a szakma nyelvére, a gyakorlat nyelvére, használni az iskolában, használni abban, hogy hogyan alkotunk meg egy jól használható gyerek számára érdekes és a kívánatos irányban az olvasást fejlesztő tankönyvet például. Gyarmati Éva, klinikai és lélektani szakpszichológus, egyetemi előadó. Csak nem három évtizeddel ezelőtt már a szakdolgozatának is a diszlexia volt a témája. Beszélgetésünk elején rögtön leszögezi, a diszlexiát még ma is sokan betegségnek tartják, pedig egyáltalán nem az. A diszlexia semmiképpen se betegség, lehet zavarnak nevezni, olyan szempontból, hogy szó szerint azt jelenti, hogy olvasási zavar, de ez sem teljesen igaz, mert tulajdonképpen az olvasás elsajátítása, megtanulása zavart, ami megint csak nem biztos, hogy zavarnak nevezhető, mert meg tud a diszlexiások többsége is tanulni, olvasni, de nem ugyanúgy. Tehát én egy eltérő információfeldolgozásnak nevezem. Azt mindenképpen érdemes elkülöníteni, hogy a diszlexiának vannak olyan Formái, amiket sokan a diszlexiának neveznek mély diszlexia, ahol a fonológiai tudatosság sérül, és ott igazán sose lesz rendes olvasás. És a diszlexiának mondjuk úgy felszíni formája, ami tulajdonképpen egyre gyakoribb, az az, mikor tulajdonképpen a részletek, feldolgozása, az egymás utániság, az időiség, a finomhangolás nem ugyanúgy működik, sokkal több megerősítés kell, és ez az, ami tulajdonképpen az olvasás tanulás nehézséget okoz. Nagyon sokszor, különösen az értelmes gyerekek esetében nagyon jól kompenzál a gyerek, és észre se veszik. Sokszor éppen tizenéves korban, vagy már az egyetemre kerülve a nyelvtanulásban jön ki, mert addig még tudott kompenzálni, mert egy jó családi háttér, jó nyelvi környezet fölépítette. De különösen az iskolai nyelvtanítás nagyon nagy kihívás a diszlexiások számára. Meg tudnának tanulni idegen nyelvet könnyen, ha ugyanúgy egy olyan közegben lennének, és megfelelően tanulhatnak de minthogy ez még ritka legalábbis a mai magyar oktatásban. Ezért egyelőre ezek a nagyon okos gyerekek úgy nőnek föl, hogy aztán vagy felmentést kapnak, vagy nem kapnak felmentést, mert annyira kompenzáltak, hogy senki se veszi észre, hogy ott egy részképesség zavart, próbált megoldani. Tehát, hogyha jól értem, arról van szó, egy nagyon értelmes okos gyerek akár elmehet egészen az érettségig úgy, hogy memorizálta a dolgokat, és visszamondta órán, feleletkor, dolgozatkor, és igazából olvasni meg nem is tud. Pontosan, tehát több ilyen esetünk van, aki egyetemre kerülve szembesült azzal, hogy ezt már nem tudja memorizálni. Mert addig odafigyelt az órán, valamit összeszedett képekből ebből, abból, és még le is érhetségizik. És akkor ott van az egyetemen, amikor már egy rakás könyvet el kell olvasni, rettentő sok információt kellene így olvasással szerezni, és akkor kész, meghalt, akkor derül ki. Mire kell egyáltalán odafigyelni, vagy miből kellene ezt egy pedagógusnak észrevenni? Hibáztatható, hogyha nem veszi észre? Iskolai készségek el szükséges részképességük 8 éves korra érnek meg. Tulajdonképpen, amit a környezet most megváltoztatott, hogy ezek a részképességek egy kicsit megcsúsznak, tehát 6 éves korra kevesebb gyerek érik meg arra, nagyon okosak nem, azzal van a baj, de ezek a részképességek, mint hogy kevesebbet manipulál, kevesebbet mozog, ezek az apró részletek a téri vizuális elrendezésnek a kis, nagyon finom megértése, ez nem alakul ki 6 éves korra ugyanannyi gyereknél, mint korábban. Mert hogy vizuálisan nagyon jók, vizuálisan gyűjtenek információt. A kevesebb az egymás után is. Ilyen egyszerű dolgok, vagy az eldobható világban, ugye eldobható pohár, minden műanyag, nem is törik, nem kell vigyázni. A szabályok nem annyira merevek. Tulajdonképpen a kontrollfunkciók, az irányító funkciók, amik szükségesek az írás-olvasáshoz, ez egy idegrendszeri működésmód, amit föl kell, hogy épüljön, és ez ilyen apró dolgokkal összefügg. Picit megcsúszik, de normál esetben ez egy 8 éves korra kialakult, sőt, minden gyerek magától megtanulna egyébként olvasni 8 éves korára, ha képességei, a fonológiai tudatosság, mint megértés, nyelvi környezetben hozzájut egyáltalán az olvasáshoz. Viszont ilyen helyzetben a pedagógusnak nincs egyszerű dolga. Mert éves korig nem is szabad diszlexiát azonosítania, mert ugye addig még fejlődik. Használunk olyan vizsgálatokat, kognitív profilteszteket, ahol nem azt nézzük, hogy mi a végeredménynek diszlexiás vagy nem, hanem mely részképességek hiányoznak. Töntjéppen ez az, amit viszont a tanítóknak is egyre jobban kéne azonosítani. Hogy ennél a gyereknél oda kell figyelnem arra, hogy a rész egészet nem nagyon látja. Ennél a gyereknél a szérialitás, az egymás utáni információfeldolgozás nem nagyon megy. Itt az irányok, ott a téri vizuális viszonyok nem működnek. Itt a finom mozgáson látszik, hogy a kontrollfunkciók nem ugyanolyanok. Ezeket meg kéne tanulniuk, mert annyira elterjed. De ez még nem jelenti azt, hogy a gyerek az és lesz, hogyha valamelyik ilyen részképesség, ugye hiányzik. Így van. Tehát ezek a részképességek még 8 éves korig nagyon beérhetnek, és ha észreveszi a szülő, a pedagógus, akkor elég jó eséllyel a fejlesztéssel még inkább hamar kész lesz az írásolvasásra, és magától beindul. Akkor ért meg arra, hogy olvasni tudjon. És ezért nem is kéne nyüstölni, csak lehetőséget adni elég sok manipulációra, elég sok tapasztalatot szerezni ahhoz, hogy ez a szenzomotorium, hogy az észlelés mozgás összerendezése. Torda Ágnes gyógypedagógus, pszichológus 1987-ben végzett egy kutatást, amelynek keretében 60 olvasás és írászavaros gyereket vizsgált. A Kosut rádió 1998-as felvételéből hallanak részletet a riporter Klemanovics Vera. A 60 fős csoport úgy alakult ki, hogy a gyermekek szülei önként kérték a gyermek vizsgálatát, tanácsot, vagy fejlesztési javaslatot várva tőlünk. Beigazolódott az, amelyet korábban már a szakirodalomban olvastunk, és amelyet korábban is feltételeztünk, hogy a fiúk és a lányok veszélyeztetettsége az olvasás irázzavar tekintetében nem azonos. A mi 60 fős csoportunkból 50 fiú és 10 lány. És mi lehet az oka. Általában úgy tartja a pszichológiai szakirodalom, hogy a fiúk sérülékenyebbek és érzékenyebbek. Milyen eredményekre jutott még ennek a kutatásnak a során? Engem elsősorban az érdekelt, hogy a mai iskolarendszerben és a szakmai ellátottság mai lehetőségei között hogyan tudják a családok megoldani az olvasási írászavarnak a kezelését. Én a saját vizsgálataim során azt tapasztaltam, hogy a szülők igyekeznek házilagosan megoldani. Az olvasási írás zavar javítását, a tanulási zavar tüneteinek az enyhítését. Az egyetemet és főiskolát végzett anyáknak nagy része arra kényszerül, hogy átmenetileg időlegesen feladja a hivatását, mert ezen az áron tudja biztosítani, hogy a gyermekkel naponta tanul. Az anya ül a gyerek mellett, együtt írják a leckét, együtt olvassák el, és a gyerekek közül 15%-uknál csak úgy megy a tanulás, hogyha a szülő naponta fel olvassa részére a tananyagot, úgy tanulja meghallás útján, mert a saját olvasásának a színvonala nem alkalmas arra, elsősorban a megértés hiányai miatt, hogy a történelem, a földrajz, vagy bármelyik más tantárnyak az anyagát elsajátítsa. Úgy gondolom, hogy az olvasás írászavarnak a jelensége nem csak a gyermek életét, hanem ezen keresztül az egész család életét formálja, befolyásolja, sokrétűbb ez, mint hogy a gyermek egyszerű tüneteként kezd day Radványi Csaba a református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményét vezeti, egyben az ott működő pedagógiai szakszolgálat munkáját is irányítja. A mi tagintézményünk körülbelül 100 diszlexiás gyermeket láthat el itt a Tiszentúli Egyházkerület területén. Egyébként ez a leggyakrabban előforduló egyéb pszichis fejlődési zavar. Kevésbé fordul elő a diszgráfia, az írásnak a zavara, és talán a a Diszkalkólia. Gyerekek. Itt nálunk ezen a területen. Körülbelül 20 gyermeket fejlesztettem az elmúltan évben. Milyen eredménye, egy picit beszéljünk akkor erről. Egyáltalán milyen lehetőségek vannak? A fejlesztés eredménye az azért nagyban függ a gyermek életkorától. Minél hamarabb, minél korábban vesszük észre, még nem is a tanulási nehézséget vagy zavart, hanem csak egy részképességnek a lassabb fejlődését, annál nagyobb az esélye annak, hogy később tünetmentessé váljon, vagy kise alakuljon esetleg a tanulási nehézség a gyermeknek. Általános iskolás és gimnazista gyermekeket fejlesztettem. Az általános iskolás gyermekekkel gyorsabban lehet haladni. A terápia tulajdonképpen miből áll? Vissza kell menni addig a pontig, ahol a gyermek lemaradása elkezdődött. Hogyha egy gimnazista gyermeknek az olvasásával vagy írásával van probléma, akkor vissza kell bizony menni az általános iskola első évfolyamának az időszakára, sőt egy-két részképességben még talán korábbra, de vannak speciális eljárások itt a olvasás területét, érintve a meggsnel módszer az, ami véleményem szerint az egyetlen olyan pedagógus által használható terápiás eljárás, ami nagyon jó hatásfokkal működik. Ennek van egy módszertan, amit persze meg kell tanulni. Nálunk minden pedagógusnak, fejlesztőnek ezeket a módszereket kötelező alkalmaznia. Amikor először találkoznak a szülők ezzel a problémával, akkor hogyan reagálnak? A szülők nagyon megszoktak ijedni. Nem tudják, hogy mi ez. Tehát sokszor kérdezik, vagy már eleve a kérdés feltevésbe belefogalmaznák, hogy ezt a betegséget hogyan lehet gyógyítani, de ez nem betegség, ezt megszoktuk velük beszélni. Minden esetben más és más. Cél. A cél az a fejlődés, illetve azt gondolom, hogy egy ilyen távlati cél az minden gyermeknél, hogyha mondjuk az olvasás problematikáját veszük, az, hogy majd a felső tagozatban, később a továbbtanulás során legyen képes az önálló tanulásra, ami ugye olvasással történik. Tehát az olvasásnak az eszközszintű használatára kell nekünk megtanítani a gyermeket. Ez a cél. Nekünk nem az a célunk, hogy bizonyos osztályzatokat ő alsóban elérjen az olvasással, hanem hogy eszközszinten tudja ezt használni az önálló tanulás során. És ezt mondjuk hány százalékuknál lehet igazából elérni? Nem szeretnék számszerű adatokba bocsátkozni, de azt gondolom, hogy nagyon kevés gyermek az, aki, ha megfelelő fejlesztést kap, azért nem lesz képes eszközszinten használni a tanultakat. Mindenbe mondjuk belevonva a pedagógusát, aki szintén segít, belevonva a szülőt ebbe a munkába, akkor nagyon nagy sikereket lehet elérni. Minél kevesebb közreműködő van ebben a fejlesztésben, tehát, hogyha a szülő nem érzi sajátjának ezt az otthoni munkát, amit mi kiadunk még otthonra, vagy a pedagógus nem érzi, a saját feladatának, mert ő nem fejlesztő pedagógus, akkor azért már sokkal kisebb százalékban tudunk kimutatni fejlődést. Nem mindenkinél ugyanaz lesz a fejlődés eredménye, tehát van, aki azért csak lassabban fog olvasni, van, akinek megmaradnak bizonyos hibatípusok esetleg kisebb számban, mivel minden gyermek más. Most részlet következik David Weiss, messzelenül jöttem című könyvéből, amely nem más, mint a diszlexia problémájával küzdő Roden életregénye. Csernek János színész hallják. A jezsuiták által fenntartott kis elemi iskola ott volt a közelükben, és August eleinte friss léptekkel sietve járt oda. Később leluhasztott a lelkesedését a középkorú paptanárok szigorúsága, mogorvasága és az, hogy mindig nekik volt igazuk. Valóságos bűntudatot alakítottak ki benne. Itt nem lehetett kérdezni, csak a feltett kérdésekre válaszolni. Oktattak itt számtant, amit August egyszerűen nem értett – Latint, amit egyenesen gyűlölt. Olvasást, írást és szépírást, ami az ő esetében csúf macska formáját öltötte, súlyosbítva azzal, hogy még a legegyszerűbb szavakat sem volt képes helyesen leírni. Végül pedig nyelvtant, amit teljes összevisszaságban kavargott a fejében. Nem kétséges, ő lett az iskola, a Valdög rész legrosszabb tanulója. Apja elhatározta, hogy Mamlas fiát elküldi testvérbátya, Alexander iskolájába. Alexander bácsi hozzáértő, gyakorlatias és szigorú ember volt, aki a normannokra jellemző eréjel nyomban hozzálátott unokaöccse megneveléséhez. August figyelmesnek mutatkozott, tanulni azonban itt sem tanult. Nagybátyjának egyre inkább az az érzése támadt, mintha egy áthatolhatatlan kőfalba igyekezne belefúrni magát. Négy év elteltével, Alexander bácsi kénytelen volt elismerni, hogy nincs mit tenni, a jezuitáknak volt igazuk. A fiú lényegében írástudatlan. Olvasni tud, de ez minden. Latinul semmit sem tud, helyesírása borzalmas, a fogalmazása pedig elképesztő. Amikor rajzol, minden nagyjá tisztán kivehetővé válik előtte, bárcsak a vonalak országában élhetne. A szülők odafigyelése aktív közreműködése akárcsak a nevelés más területein nagyon sokat segíthet a diszlexiát okozó részképesség zavarok fejlesztésében, mondja Gyarmati Éva, klinikai és lélektani szakpszichológus, egyetemi tanár. A legtöbbet a szülő tehet a gyerekéért, és a legtöbbet árthat is. Ugye minden szülő szeretne segíteni a gyereknek, de gyakran inkább abban merül ki, hogy nyomják, nyomják, nyomják ugyanazt, amit az iskola akar. Még ha egész kicsi kortól kezdve nagyon odafigyelnek az igényeire, odafigyelnek arra, hogy miben ügyes, mi az, ami hiányzik, akkor rá lehet vezetni. A fejlesztésnek és ezt a szülőknek is érdemes tudatosítani, nem az a módja, hogy amit a gyerek nem akar csinálni, azt nyomjuk. Mert amit kerül, ott nyilván valami baja van hanem onnan, ahol az erősségei vannak. Mi minden fejlesztést az erősségre építünk. Tehát, ha például a gyereknek van egy téri-vizuális jó működése, és egy jó logikai gondolkodása, de a viszonyokat nem nagyon látja, akkor kezdjen el stratégiai játékokat játszani. Itt van a sak, ami nagyon szépen kitisztítja ezeket a területeket. Nagyon érdekes, hogy a polgár Judit módszere is ugye erre épül, hogy sakkal tanítani, bevinni a mindennapokba. És egy tanárnő, aki már négy éve csinálja az osztályban, most elkezdtük Vizsgálni a gyerekeket. Nincs részképesség zavar, nincs tanulási zavar, nem egy válogatott osztály, csak egyszerűen állandóan a rövid távú memóriát, az irányokat, a viszonyokat, a sok ingerli, és ezeket kell csinálnia, és a gyerekik boldogan csinálják. Ott van előttük játék, érték, átlátják, és közben azt megtanulják, ami az iskolában is szükséges. Az emberek többségének a világ egyik legtermészetesebb dolga, hogy az elétett szöveget felolvassa. Aki ennek a készségnek képességnek birtokában van, soha nem gondolkozik azon, hogy micsoda gyötrelem, ha valaki képtelen erre. Nem azért, mert nem akarja, hanem azért, mert nem tudja. Az olvasáshoz szükséges valamilyen részképessége hiányzik ugyanis. Ők a diszlexiások, arányukat a teljes lakosság körében 5% körülire teszik. A diszlexia sokáig szitokszónak számított, sőt valamelyest talán még ma is az. A problémával küzdőket pedig hosszú ideig egyetlen kézlegyintéssel elintézték, mondván ezek a gyerekek buták, gyenge képességűek lusták, motiválhatatlanok. Többen manapság a diszlexiás, mint korábban. Elsőként ezt kérdeztem Gyarmati Éva klinikai és nevelés lélektani szakpszichológustól, Egyetemi oktatótól. Egyrészt mindenképpen több diszlexia jelenik meg környezeti okokból. Másrészt azért azt is tegyük hozzá, hogy ezért régen azt mondták, hogy buta vagy lusta. Tudna, ha akarna, ugye az értelmesebbre vagy, pedig buta, mert nem tud megtanulni olvasni. Például a picasso is értelmi fogyatékosnak tartották, pedig így visszatekintve az képessége inkább a diszlexiás és diszkalkulás kép alakul ki róla. Egyre többen viszont megjelennek diszlexiások. Úgy kell elképzelni diszlexiát, hogy van egy hajlam rá, egy prediszpozíció. Tehát egy idegrendszeri típus, amely, hogyha a fejlődés során bizonyos tevékenységeket nem kap meg, így bizonyos fejlődési lehetőségek nem elegendőek. Ami másnak mondjuk bőven elég X mennyiségű mozgás, mozdulat inger, azt lehet mondani, hogy ő nekik ebből dupla kell. Ez azért nem olyan, mint a skarlát, hogy el lehet dönteni vagy, vagy a diszlexia, hanem egy ilyen kontinuum. És nagyon nehéz eldönteni, mint az előbbiekből is kiderült, hogy most ki a diszlexiás, ki a nem diszlexiás mert a környezeti háttér nagyon jelentősen belejátszik abba, hogy ez megjelenik-e diszlexiaként. Tehát egy nagyon odafigyelő a fejlesztést már nagyon korán elindító környezetben kise derül, hogy ő diszlexiás lett volna, mert annyira jól sikerül felépíteni ezeket a részképességeket. Ahol viszont nagyon hiányoznak ezek a lehetőségek, ott egy pici hajlamból is megjelenhet a diszlexia. És most lényegében, ha nézzük a kultúrát, ez a digitális kultúra arról szól, hogy felkészülés nélkül nagyon sok információt lehet szerezni. Tehát a gyerekek ott ülnek egy helyben, és az élmény és az információ elérhető néhány gomnyomással. Nagyon keveset kell nekik ahhoz igazából tevékenykedni, hogy az élményeket megszerezzék a számukra fontos információkat. És hát virtuális világban ugye virtuális képességek alakulnak ki. És ezzel viszont megjelennek azok, akiknek ez egy pici hajlam miatt valóban zavar rá fog alakulni, vagyis problémás lesz az olvasás elsajátítása. Elképzelhető, hogy mondjuk a gyereknek nem kellene csak nyolc éves korában elkezdeni olvasni, tanulni? Olvasni csak akkor kellene kezdeni, amikor ő magától elkezd. Vagyis 8 éves kor előtt nem kéne olvasni a gyereknek, de megjegyzem, nagyon sok gyerek elkezd három éves korban már olvasni, és egyre több van ebből is. És ez is tükrében az infokommunikációs kultúrának köszönhető, mert a gyerekek sokkal több betűt szöveget látnak ugye, a gépeken. Ez nem egy egy ritka dolog most már, és akkor a gyerek három 4 éves. Ha megértek a részképességek, akkor elkezd olvasni. De egy ugyanolyan értelmi képességbe, ugyanolyan szintű gondolkodással rendelkező gyerek, akár csak 8 éves korban kezd majd elolvasni, mert egész más rendszer hozza létre az olvasáshoz szükséges Részképességeket ez nem egyszerűen csak gondolkodás kérdése. Tehát a környezet előre hozta, igazából azt mutatom, hogy széthúzta az olvasást. Úgyhogy én nem tennék olyan nagy hangsúlyt az Elkezdett olvasni? Persze, mert megértek a képességei. Nagyon sok gyerek már meglát egy nénit, aki azt akarja, hogy olvasson, már bezárul az agya, és sokszor ugye tizenéves korban azért lehet ki kiszerelni a diszlexiát, mert annyi szorongást tapadt az olvasáshoz, hogy tűnképpen ez okozza már a problémát. Gyarmati Éva azt mondja, az infokommunikációs társadalom ingergazda környezetének hatásai nem kerülhetőek meg. Sokkal jobban fognak különbözni a gyerekek egymást. Tól, nem csak a régi gyerekektől, hanem egymástól. Nekünk erre kell felkészülni. Egyre több lesz a tehetséges gyerek, mert hogy kitöltheti az igényei szerint a tudását, és hogy akkor egyre többen lesznek, akik bizonyos területeken meg hiányokkal fognak szenvedni, és ez akár ugyanabban a gyerekben is megjelenhet. Ennek is az aránya nőtt a tehetségesek között, akik ilyen részképességzavarokkal küzdenek, és hát én paradox tanulók, hogy bizonyos területen nagyon jók, általában könnyű feladatokat nem tudják megcsinálni, a nehezeket meg tudják csinálni. Az iskola nem megy nekik, de szabadidős tevékenységben mondjuk tíz éves gyerek hangszórót gyárt, az iskolában fizikából majdnem megbukik. Ezek ilyen valódi történtek is nem egy ilyen van. Ez mutatja, hogy valahol ez egy eltérő képességrendszer, aminek most igazából az iskolának is majd valahol meg kell felelnie, fel kell erre készülni. Gyakori probléma, hogy a pedagógus az inkább azt mondja a gyerekre, hogy buta és gyenge a képessége, és azért nem tud mondjuk olvasni? Furcsa mondom, még mindig létezik, ami azért furcsa, mert azért már a 60-as években Magyarországon is, ugye a Meissner irődikó nagyon komolyan elkezdte a módszerét terjeszteni. Lényegében az iskolában már ott kellett volna legyen a 70-es évekre, és hát ott is volt, de valahogy nem jutott el mindenhova, és utána ez valahogy háttérbe szorult. A mindennapi életben most már azért én úgy gondolom, hogy a média igazán megtett mindent azért, hogy felhívja a figyelmet a diszlexiára azért akár az interneten, akár tv rádióban egyre többet lehet hallani erről. Úgyhogy számomra furcsa, de még mindig vannak, akik ezt a problémát nem ismerik föl, szakemberekként félreértik. Egyszerűen nem értik, hogy ez egy olyan részképesség, ami nem az értelmi képességgel függ össze. Nagyon gyakran, hogyha ilyen gyerek vizsgálatra kerül, akár értelmi fogyatékos papírt is kaphat. Azért, mert ugye ezek a részképességek különböző tevékenységekben ugyanúgy hátrányt jelentenek, és lényegében ott tartunk, hogy gyakran akár egy pszichológus is félre diagnosztizál gyerekeket. Az imént hallhatták, hogy már a 70-es években elérhető volt a pedagógusok számára meixner olvasástanítási olvasás tanítási módszere. A kiváló gyógypedagógust, pszichológust most egy 1988-as felvételen hallják, először arról, hogy szerinte mi is tulajdonképpen a diszlexia. Legszívesebben úgy tekintem, hogy másság. A gyereknek inkább más adottságai vannak. Vannak bizonyos irányzatok, amelyek ezt mondjuk egy részképesség kiesésnek is tekintik. Én nem szeretném fogyatékosságnak nevezni, mert hiszen ha a gyerek ezelőtt 500 évvel élt volna, akkor nem lenne kötelessége olvasni és írni. Tudni, akkor az emberek nagy részén nem tudott olvasni. Írni, mégis nagyon szépen elboldogulhatott az életben. Ha egyszerűen egy levelet meg akart íratni, akkor elment az íródeákhoz. A diszlexiának jellegzetes, feltűnő jegyei nem nagyon vannak. Keresünk ilyen jegyeket, a külföldi szakirodalom is keres, mi is keresünk a saját tudományos kutatásainkban nem találunk. A lényeges jegy a jól olvasó és a rosszul olvasó között, hogy a rosszul olvasó nagyon sok hibával olvas, vagy nagyon lassan olvas, vagy nehezen érti meg az olvasott szöveget. Ez a három együtt is fennállhat, akkor természetesen még nehezebb a gyereknek a helyzetet, de külön-külön egyik is, másik is már okozhat egy komoly olvasási nehézséget. Hogy ezt az aztán diszlexiának nevezőke, vagy csak egy rossz olvasás, ezt legfélebb abból lehet megállapítani, hogy gyorsabban sikerül rendezni a gyereknek az állapotát, vagy nagyon nehezen. nagyon nehezen lehet rendezni, akkor már feltételezik, hogy egy részképesség kiesés. Az ideális az, hogyha nagyon korán kezdjük el a diszlexiak kezelését. A logopédusok kezeléke általában heti kétszerű kezelés van, ami egy enyhébb vagy középsúlyos diszlexiás gyereknek. Elég, és a súlyos dislexiás gyereknek ez nem elég. A református egyház debreceni pedagógiai szakszolgálatánál is foglalkoznak dislexiások fejlesztésével, Bánáti Kristina logopédus. A logopédiai terápia az minden esetben heti két alkalom. Konzultálunk a szakszolgálat más szakembereivel, tehát hogyha segítségre van szükség, legyen ez akár mondjuk egy pszichés megsegítés, akkor a pszichológus kollégánk segítségét kérjük, hogyha esetleg úgy látjuk, hogy mozgásfejlesztése lenne szüksége a gyermeknek, akkor a gyógytestnevelők segítségét kérjük, illetve hát szorosan összedolgozunk a tanítókkal és a szülőkkel is, mert abban az esetben, ha hatékony a terápia, hogyha a tanítónén is segíti a gyermeket, illetve a mi munkánkat órán, illetve a házi feladatok és a gyakorló anyagok kapcsán pedig a szülő otthon segíti, hogy elmélyüljön az, amit mi a terápiás foglalkozások során kialakítunk és fejlesztünk, annak a beépülését és a gyakorlását, azt pedig otthon segíti a szülő. De hogyan zajlik a gyakorlati képzés? Minden esetben egy képességfejlesztés zajlik, ami különböző feladatokat, lehet ez játékos feladat is, vagy feladatlap, vagy más egyéb manipulatív tevékenység, amiben azt az adott részképességet fejlesztjük. Van ennek a dislexia fejlesztésnek egy meghatározott menete, és az alapján haladunk előre. Szótagokat olvastatunk, szavakat, mondatokat, szöveget, és akkor ez mindig összekapcsolódik az értéssel, hogy érti-e azt, amit olvas. Tehát lehet akár az, hogy a szóképet egyezteti az adott képpel, vagy a szövegértésnél elolvassa a szöveget, és akkor utána különböző kérdésekre kell válaszolni, lehet ez rajzos formában is, de aki mondjuk már esetleg ebben ügyesebb, akkor írásos választ is adhat. Általában az óra végén pedig mindig van valamilyen játékos tevékenység, ami szintén valamelyik részképességet fejleszti, mondjuk egy figyelemfejlesztő játék, vagy egy kirakó. Ez mind a logopédus? És mint pedig a gyerek részéről egy hatalmas türelmet feltételez, gondolom én. Az egész gyógypedagógiai munka és ezen belül, igen, ez a terület is nagyon nagy türelmet, de hát szerintem nekünk természetes. És a gyerekek részéről? Ugye ők azért kevésbé türelmesek talán? Igen, de miután itt azért egy nagyon elfogadó légkörben vesznek részt az adott órán, mindig tudják a gyerekek azt, hogy ez nem lesz értékelve osztályzatban, hanem mindig azt hangsúlyozzuk, hogy mi az, amit tud egy gyerek, ennek a mentén próbáljuk őt nagyon motiválni és pozitívan megerősíteni, ezért általában nagyon szeretik. És hát nyilván minden gyerekkel megpróbáljuk azt a fajta érzelmi kötődést kialakítani, amire a munkánkat rá lehet építeni, és igyekszünk mindig a gyerek érdeklődésének megfelelően motiválni, akár matricákkal, vagy apró kis játékokkal, de sok olyan gyerek van, akin a szociális megerősítés is elég. Tehát, ha nagyon sok dicséretet kap, bátorítjuk őket, mindig ott van a gyakorlás lehetősége, újra megpróbáljuk, tehát mindig azt érzik a gyerekek, ezeken a foglalkozásokon, hogy elfogadja őket a pedagógus, megérti a problémáját, és azért van ott, hogy őt megsegítse a probléma leküzdésében. Vannak látványos eredmények? Igen, bár azért ez soha nem az a terület, ami olyan hirtelen, történő nagy látványos eredményt hozna, de azért általában, miután itt a tanítónénikkel folyamatosan konzultálunk, mindig azt volt lenni az eredmény, hogy apró pici lépésekben, de haladnak előre a gyerekek. Ez egy nagyon hosszadalmas munka, több évet is igénybe vehet. És néhány tanács a szülőknek még arra az időszakra, amikor szó sincs arról, hogy a gyermek esetleg dislexiás. Óvodában nagyon fontos, hogy a szülők sokat beszélgessenek a gyerekekkel szemtől szembe. Nagyon sok mesét olvassanak nekik, tehát nem a mesefilmekre gondolok itt, hanem a természetes mesékre, a mondókázás, a dal a mozgás beszéd tehát az, amikor a mondókákat mozgással kapcsoljuk össze, és hogy nagyon sokat mozogjanak a gyerekek, mert ugye itt a beszéd és a nyelvi területnek az elsajátításának az alapja a mozgás, és az, hogy miután ebben a felgyorsuló világban a beszéd tempó is gyorsul, és ugye egy ilyen pörgőbeszéd beszéd nagyon nehezíti a beszéd érthetőségét, ami viszont ugye ahhoz vezet, hogy a gyermeknek beszédértési problémái lehetnek, illetve nem alakul ki a helyes és pontos beszédészlerés, ezért oda kell figyelni arra a szülőknek, hogy lassítsanak a beszédtempont, hogy a gyerek biztosan értse a felé irányuló beszédet, hogy pontosan meg tudja különböztetni a különböző hangzókat, illetve azt, hogy ezeknek az ejtését is pontosan el tudja sajátítani, ez nagyon fontos logopédiai szempontból, tehát hogyha egy szülő azt hallja, hogy a gyermeknek iskolába lépés előtt még bármilyen hangzó hibája van, akkor mindenképpen forduljon szakemberhez. Kérje logopédus segítségét azért, hogy mire iskolába kerül, akkor egy tiszta artikulációval kezdje meg az első osztályt. Sójom Judit, gyógypedagógus, klinikai szakpsziológus. Hogyha a gyermek diszlexiás problémával küzd, az nagyon sok kulatszélményt okozhat számára az iskolában. Frusztrációt, szorongásokat, teljesítményszorongásokat, hiszen a tanulási nehézsége miatt nyilván kevesebb sikerélmény érje az iskolában, és ez generálja ezeket az érzelmi feszültségeket. Úgyhogy ez azért fokozott probléma, mert ugye a diszlexia talaján, a tanulási nehézsége talaján számára kialakulhat és a legtöbb esetben azért az említettek miatt ki is alakul egy fokozott teljesítményszorongás ami viszont megint csak ilyen blokkoló hatást képezhet a teljesítmények terén. Úgyhogy számára nagyon-nagyon sok figyelem, pozitív megerősítéseknek az adása, a támogató pedagógiai attitűd az iskolában, ez alapvető fontosságú, mert szorongását oldani, szükséges az önbizalmát, erősíteni szükséges ahhoz, hogy ezek ne váljanak olyan fokúvá, ami már egy nagyon tartós, komoly szorongásos problémákat okozhat. És akkor időnként erre még rá segítenek ugye az osztálytársak is? Igen, ez is fokozott figyelmet igényel, hogy ezeknek a gyerekeknek, mivel így fokozott problémái vannak, a szociális kapcsolatok terén is alakulhatnak feszültségek, hogy ha ezt nem megfelelő figyelemmel kísérjük ezt a folyamat, akkor előidőzhet kiközösítést, vagy ilyen marginális pozícióba, peremhelyzetbe kerülést nagy szerepe van ennek a problémának a megoldásában, és a szorongásának az oldásában a pedagógusnak, mert hogy az ő modell szerepe fontos az osztályba járó gyerekek kisselkedések terén is, és olyan téren is nagyon fontos, hogy neki az is alapvető feladata, hogy ugyan van ezeknek a gyerekeknek ilyen jellegű problémája, de van egyéb olyan pozitív tulajdonsága, meg értékes tulajdonsága, meg megnyerő személyiség, ami nagyon-nagyon sok értéket holdoz, így az szorongás, oldás terén nagyon szorongás hatékony tud lenni, hogyha az erősségeket is feltérképezzük, vagy esetleg majd a későbbiek folyamán, hogyha nem kis iskolásokról beszélünk, hanem már esetleg körvonalazott érdeklődés vagy tehetségterületek is megmutatkoznak, akkor a felé terelgetni, mert az érzelmei egyensúly szempontjából nagyon fontos, hogy legyenek ilyen pozitív, örömteli élményei, amelyek megerősítő hatással bírnak. Időnként a szülőket is föl kell karolni, a pszichológusnak? Igen, mindenképpen fontos a szülőkkel is foglalkozni, és ezért is szülőkonzultációk kísérik végig a terápiás folyamatokat. Két-három terápiás alkalom után a szülőkkel is beszélgettünk, mert a számára is ez azért terhet megérzelmi nehézségeket jelent. A diszlexia fogalmába tévesen sokan szinte mindent belevesznek, ami a gyenge olvasással kapcsolatos. Hangsúlyozza Csépe Valéria akadémikus, pszichológus aki kutatócsoportot vezet az MTA természettudományi központjának Agyi centrumában. Nem minden diszlexia, ami gyenge olvasás. Tehát nem véletlen van egy külön fogalmunk rá, hogy gyenge olvasás. A diszlexia az olvasás elsajátításának, tehát az olvasás tanulásnak egy súlyos és nagyon összetett problémája, és éppen ezért például egy jól működő diagnosztikai gyakorlatban nem adunk mindenre diszlexia diagnózist. Természetesen ahhoz, hogy a gyenge olvasást a diszlexiától meg tudjuk különböztetni, ehhez megfelelő diagnosztikai módszerek szükségesek. Mi magunk is a kutatócsoportunkban készítettünk egy ilyen programot, ez hamarosan használható lesz a gyakorlatban, egy számítógép alapú disztaksziadiagnosztikai programcsomag, ami agykutatási adatokból kiindulva épült föl egyébként. A gyakorló szakember szempontjából egy nagyon lényeges, mindegyik gyereknél meg kellene tudni oldani a problémát, megtalálni hogy miért olvas gyengén az iskolában, az oktatásban, a családi környezetben, az úgynevezett szocioekonomiai társadalmi környezetben, a nyelvi kommunikációt használó környezetben van-e probléma a gyerek motivációjával, stb. Tehát a gyenge olvasás, nem diszlexia, nem minden olvasási zavar diszlexia. A diszlexiások megítérése az utóbbi időszakban sokat változott a fejlett országokban. Az előítéletek megszűntek, a Csépe Valéria. A dislexia egy teljesen különleges valami, olyan országokban, ahol nem egy megbélyegző címke, ott büszkék rá. Gondoljon bele, amikor amerikai színészekről, híres tudósokról hallunk, mondjuk például a Bupi Goldberg mindig elmondja, hogy én diszlexiás vagyok. De olyan szintű szövegeket tud megtanulni egy tehetséges, kreatív ember. John Lennon masszívan diszlexiás volt. Tehát vannak országok, ahol az, hogy balkezes vagyok, szemüveges vagyok, jobb, többi, Ebbe a kategóriába tartozik, hogy gyerekkorában súlyos olvasástanulási tanulási problémái voltak. Általánosságban elmondható egyébként, hogy akinek van ez a fajta gyengesége, az valamiben sokkal jobb az átlagon felülit képes teljesíteni, mint mások. Volt egy híres művész ember esetnek hívták, neki vannak olyan ábrái, hogy úgy néz ki, mintha egy több oszlopból álló gyönyörűséges palotta lenne, de az oszlopok úgy vannak elhelyezve, hogy a valóságban így nem lehet. Létezni hogy egyik oszlop a másik előtt átmegy össze-vissza. Ezek az úgynevezett lehetetlen ábrák. Na most azt találták egy modern képalkotó eljárást alkalmazó vizsgálatban, hogy ezek az emberek, tehát a diszlexiások, ezeket a lehetetlen ábrákat sokkal gyorsabban ismerték fel, dolgozták föl, ami arról szólt, hogy a diszlexiás olvasási zavarnak köszönhetően átalakult a feldolgozásuk egy, a vizuális tulajdonságokat egészében sokkal gyorsabban a feldolgozó tehát vannak előnyei. A probléma az, hogy a diszlexiás gyerek nagyon sokszor bekerül egy olyan hogy hogyha ilyen problémája van, akkor az semmire se jó. Nem említem azt az egykori tévéműsort, ahol ha valaki valamit rosszul olvasott föl, akkor nagy tárgyaként visszakérdeztek, hogy mi van diszlexiás vagy. Ennél én nem feltétlenül a humorérzékemet veszítettem el, csak abba próbáltam beleélni magam hogy mit jelent ez annak, egy népszerű műsor volt, mit jelent ez annak, akinek diszlexiás problémája van, és nagyon keményen küzd, vagy küzdött meg azért, hogy a megfelelő szintű olvasásig eljusson. Gyarmati Éva évtizedek óta foglalkozik a diszlexiával, a diszlexiásokkal, így aztán rengeteg tapasztalat gyűlt össze. Saját honlapján túlélési tanácsokat is kínál az érintetteknek. Tizenéves korra azoknak, akiknek ez a különleges információ feldolgozása az iskolában már elég sok kudarcot okozott, nagyon sok önértékelési zavarral küzdenek. Emellett nekik sokkal nagyobb erőfeszítés idegrendszerű munka, az olvasás, általában az iskolai tanulás, nem azért nem hanem ők másképp tudnának könnyen tanulni, ahogy például a pedagógusok isetleg nem is tudnának, mert más az információ feldolgozása. éves korra ezért elég sok minden problémával küzdenek, és a túlélési tanácsok pont erre szántuk. Tehát egyrészt, hogy tudatosítsák a fiatalok, hogy igen, nekik jobban oda kell figyelni arra, hogy mit esznek, hogy mennyit mozognak, hogy pihenjenek eleget, és odafigyelni az idegrendszerének a rendben rendbentartás. Nézze az erősségeit, építsen arra, keresse meg, hogy, hogy tudja megoldani a helyzetet, úgyhogy bevonja az erősségét, és közben a gyenge oldalait sohasem hagyja el, mert hogy azokat bizony föl lehet fejleszteni, hogy ne legyen olyan gyenge és ne nem problémát. Ezek a túlélési tanácsok is olyanok, mint általában a diszlexiásokkal kapcsolatban nagyon sok minden, ami a diszlexiásnak jó egyébként, az mindenkinek jó. A diszlexiások azok, akik felhívják az oktatás gyenge pontjaira a figyelmet. És a jó oktatás, az mindenkinek egy sokkal könnyebb oktatást jelentene, és ugyanígy tulajdonképpen ezek a túlélési tanácsok is mindenkinek jó, csak a diszlexiásoknak tényleg a túlélését jelenti, az, hogy sokkal inkább oda kell figyelni, tudatosan élnie, mindenkinek vannak erős és gyenge oldalai. Csak az ő gyengeségeiket rosszabb néven veszi a környezet, és ezért ő nekik sokkal inkább erőfeszítést kell tenni arra, hogy ezek ne kerüljenek állandóan előtérbe a gondolkodásában, hogy most már megint nem sikerült már megint nem sikerült. A diszlexia egész életen áttartó program, hangsúlyozza gyarmati Éva. Olyan szempontból, hogy ez a különleges információfeldolgozás, ez a felnőtt korban és minden napokban megjelenik. Ilyen egyszerű dolog, hogy a diszlexiásnak egy nyomtatványt kitölteni, az egy rémálom. Egyszerűen egy kavar neki. Az időpontokat összetéveszni, a busz számokat összetéveszt. Minden napokat megkeserítő nehézségekkel küzd, ami nem könnyű, ha még ráveszük, hogy egyébként is az embernek mennyi mindennel meg kell küzdeni. Ez egy plusz teher. Most ez Azért felnőtt korban nagyon sokszor depresszió és egyéb probléma területen találkozunk mentálhigiénés bajokkal. Nem véletlen, hogy a napkör mentálhigiénés alapítvány keretében alakítottuk meg először ezt a felnőtt diszlexia központot, ami aztán az Óbuda Egyetem felkarult és segít, mert hogy nagyon sok diákkal volt probléma. Hiába tudjuk módszertanilag felkészíteni a tanulásra. Na de ha már kedves sincs hozzá, nem hiszi el magáról, az már olyan mentálhigiénés probléma, amitől teljesen hiába valóvá válik az, hogy tudja, hogy, hogy kéne tanulni. De ha nem hisz magában, akkor nem indul el.